Dem ved jeg militært ikke meget om, men heldigvis har jeg allieret mig med Karoline Lillelund, Ph.D. i antropologi og specialiseret i indisk kunst, kultur og samfund. Så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National Lexikon. Hej Karoline, og velkommen til. Tak skal du have. Nå men Karoline, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om Adivasi. Og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er Adivasi? Ja, Adivasi er en fællesbetegnelse for indiske stamfolk. Øh det er en betegnelse, der i løbet af de sidste 30 år har vundet meget, meget stor udbredelse i Indien, og især sådan blandt NGO'er øh, og aktivister, der arbejder for at forbedre vilkårene for indiske stamfolk. Øh, den indiske stat bruger selv øh, ordet Scheduled Tribes om den samme gruppe. Okay, og så, det, så bare lige for at forstå det rigtigt, det er, altså meget, er, det, er det ligesom, når man tænker på, er det primitivt folk, der bor i skovene, eller hvad? Ja, altså sige, kommer af sanskrit og betyder oprindelige folk. Ja. Og ja, det er den øh, forestilling, der klæber sig til begrebet, kan man sige, og som i de seneste år er begyndt at bruges positivt. Det man må sige er, at de her mange, mange forskellige stammefolk, som betegnelsen dækker over, har meget forskellige baggrund og har ikke nødvendigvis nogen samlet historie i Indien. Øh, de taler øh, sprog fra forskellige sproggrupper Det gør man i det hele taget i Indien øh, Men på en måde, som vidner om At mange af dem har levet isoleret Og de fleste stammefolk Lever der også i dag Altså sådan i bjergrige skovområder Og navnlig oppe i det nordlige, østlige Indien Og i det centrale Indien I sådan belte, centrale Indien Men der findes adivarsier Eller adivasier grupper I alle indiske stater I forskelligt omfang Øh, samlet set udgør de mellem 8 og 9 procent af den indiske befolkning. Så det er en ret stor del af den indiske befolkning faktisk, der tilhører samme grupper. Historisk set. Ja, <laughs> kan du kort opsummere nemlig? His his historisk set har Ardiva <laughs> siger. Øh, altså ikke bare levet isoleret fra det øvrige samfund, men også... Øh, været meget, meget fattige og ikke sådan helt indgået i, i samfundet som sådan, men i meget, meget varierende grader. Betegnelsen er en, øh, altså den her måde at se dem som en overordnet gruppe er ligesom med der og vi tidligere har talt om øh, noget, der kommer med britterne øh, og til dels deres folketællinger, hvor de prøver at sætte øh, det indiske samfundsbefolkning befolkning i system. Og øh, der går de netop ud fra noget med primitive religioner, eller primitiv levevis. Så enkelt er det bestemt ikke. Og der findes odiwasi-grupper, øh, som er meget integreret i det indiske samfund, og nogen, som ikke er særlig integreret i det indiske samfund, sådan overordnet i dag, altså som lever isoleret. Ja. Øh, og så er der store grupper i det østlige Indien, som grundlæggende nok mere tilhører en anden sådan, kulturkreds, eller... Øh, som adskiller sig på mange måder øh, fra øh, sådan mainstream ja. Indien. Så altså sådan som jeg forestiller mig, at de bare siger, det er simpelthen en befolkningsgruppe, som er lidt ude for samfundet. Ja, men i det østlige Indien øh, udgør de op til 50 procent i, i visse delstater. Så, så øh, det, det handler også lidt om, hvor de er. Så det er overordnet en klassifikation. Yes, og så er det altså et nyt begreb, der er blevet, der kommer på. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. fordi øh, tribals jo netop har sådan en lidt negativ, altså øh, stammer, har sådan en lidt negativ øh, klang, klang. Ja. hvor oprindelige befolkning. Det taler jo ind i, i, i øh, sådan international politik de sidste 30-40 år, hvor man har givet stadig flere rettigheder til indfødte folk. Øh, og oprindelige befolkninger, altså hvad enten det har været i Grønland, eller i Østasien, eller, eller i øh, Sydamerika, ikke mindst, øh, øh, i modsætning til kolonisatorerne. I Indien kan man sige, der er der ikke tale om kolonisatorer, der er kommet og har, mm. har, har, har øh, underlagt sig den øh, stambefolkningen. Der er mere tale om nogle no, grupper, der der har en anden levevis, og sådan, som sådan har, har levet mere afsøndret fra det overordnede samfund, og har haft deres, ligesom deres egne øh, kongeriger i mange tilfælde, øh, som har stået for det orientin. Hvor er så det store vendepunkt ved Ardivasi for dig? Jeg ved ikke, om der er et stort vendepunkt, men, men i takt med, med Indiens udvikling, Øh, altså både under den britiske øh, kolonisering, øh, men sådan set også i dag efter uafhængigheden og udviklingen af det indiske samfund, er det her grupper, der er på grund af deres anderledes levevis og relativ øh, isolering, er kommet til at øh, få en meget marginaliseret øh, status i det indiske samfund, altså som er fattige, ofte har meget lidt uddannelse, hvis overhovedet nogen, og som øh, har svært ved at få øh, jobs og i det hele taget klare sig på det moderne samfundsvilkår. Ja. Der er naturligvis masser undtagelser. Det er sådan, at ligesom med kaster og de laveste kaster, altså dem vi kalder the i det in indiske samfund, så findes der også sådan en, en positiv særbehandlingspolitik over for, for audiences, som betyder, at Øh, 8-9 procent af politiske embeder, altså af folkevalgte og af, af ansættelser i det offentlige og sådan set også af uddannelsespladser i højere uddannelse er reserveret til folk fra netop de her øh, stamsamfund. Og for øjeblikket så er den indiske præsident faktisk øh, Adivasi. Så øh, det betyder ikke, at man ikke kan komme til tops, men langt, langt hovedparten af Adivasis er fattig. Og øh, ligesom med Dalita, som vi tidligere har talt om, så størstedelen af de fattige i Indien i dag, er faktisk enten Dalita eller Adivasi. Hvorfor er det så vigtigt at lære om Adivasi? Det er vigtigt at lære om Adivasi, fordi særligt i de her år, så sker der en indretning af det indiske samfund, øh, hvor øh, den forskellighed, der tidligere har karakteriseret det, mere og mere centrerer sig om sådan en mainstream, altså sådan en lidt strømlignet forståelse af, af, af Indien som et hinduland, med nogle bestemte, ganske få guder, og en bestemt levevis, øh, bestemte måder at være i verden på, og klæde sig på, at leve på, øh, Altså sådan nogle ideer om moral, altså må man gifte sig igen, hvis ens mand er død som kvinde, øh, og så videre og så videre. Og der øh, repræsenterer øh, en mangfoldighed, øh, som på mange måder øh, er anderledes end det her sådan mainstream indiske og navnligt hindusamfund. Øh, simpelthen andre kulturelle vaner. Øh, en anderledes religion, som måske godt kan falde ind under sådan en meget bred forståelse af hinduisme, men som er nogle lokale øh, guddomme, ofte altså naturguddomme, slanger, øh, myretuer, øh, træer, som man tilbeder, og forfædretilbedelse også, som i øvrigt slet ikke er usædvanlig i hinduisme i det hele taget. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om at det bare se? Jamen altså det, for det første er det jo vigtigt, at, øh, at de udgør faktisk mellem 8 og 9 procent af den indiske befolkning, der de ja. er grupper. Øh, det synes jeg er en ret væsentlig ting. Øh, det er også en vigtig ting, måske som vi ikke har været inde på, men at øh, på den ene side så øh, er flertallet af de også siger, meget fattige, og, og, og, og socialt dårligt stillede, men de er anderledes stillet end den anden gruppe på bunden af det, af det indiske ja. samfund, Liderne, fordi de sådan set ikke betragtes som sådan rituelt besmittende, eller urene. Ja. Det er altså ikke nogen, man på den måde behøver at holde sig fra. Nej. Det betyder dog ikke, at der er ret mange fra de højere og mellemste kaster, som ville have lyst til, at der søn eller datter skulle gifte sig med en Nej. fra de her samfund. Kan man måske sige så, øh, at den er lidt højere hierarkisk? Nej, end... det kan man ikke. Man kan måske oven i nogle i tilfælde sige, at den er lavere, fordi de er mere isoleret fra det indiske samfund. Øh, overordnet set. Nummer tre? Nummer tre? Øh, jamen, altså, øh, ativer har ikke en fremtrædende politisk position. De er aldrig blevet, er, har ikke haft en stærk politisk bevægelse. Så deres øh, bevægelse, der er også navnet, kommer mere sådan fra NGO'er, der har forsøgt at kæmpe deres sag. Men det har dog været sådan, at i en række af de sådan store samfundskontroverser, der har været i de sidste 50 år eller mere, hvor man for eksempel har ønsket at bygge store dæmninger videre, hvor man simpelthen har forflyttet, kæmpe store stammesamfund, der har de organiseret sig. Og det er lidt væsentligt, at på den måde fremtræder de også politisk som stærk magt. Øh, øh, eller stærk stærk, de bliver fordrevet. Ja. Men, men, men i hvert fald som en samlet stemme, fordi ellers så er der tale om grupper med forskellige sprog og forskellige kulturer og forskellige traditioner, som ikke sådan er forenet. Jeg har i hvert fald skrevet, at det er en stor andel af det indiske folk, der faktisk er relativt, relativt store, stor, vil jeg sige. Når man tænker i hvert fald over, hvor mange mennesker der så er i Indien, så er ja. det en befolkning. så er det mange millioner. Flertallet af dem er altså fattige og socialt dårligt stillet, ja. men de er, man skal lige tænke og huske, her minde, at de er altså anderledes stillet end dalitterne, som er anset for at være urene. Ja, og fordi de ikke er knyttet sammen med, øh, med hinduismens valdnærer, øh, hvor de sådan ligesom skriftligt er betragtet som nogen, der er urene. Præcis. Og nummer tre, så har de altså ikke en super fremtrædende politisk øh, position, men de har en politisk stemme. Det har de i hvert fald. Boom. Jamen Karoline, er der noget, vi mangler at komme ind på? Nej, øh, ikke andet end, at øh, det er værd at holde sig den her mangfoldighed for øje, når man taler om Indien. Ja. Så man ikke kommer til at fokusere øh, kun på den her sådan, øh, stærke forståelse af, af hindu-Indien, som mere og mere bliver udbredt både fra Indien i dag, men jo også i medierne generelt. Tak, Karolina, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Leks mig der, hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med altså, opgaven derude, og har I brug for mere info, kan I gå ind på leks.dk, der er Danmarks nationallæskon, og læse flere artikler skrevet af eksperter. Tak, fordi I lyttede med.